40. fejezet Pászer felnézett a Sphinxre. Az óriás szobor a felkelő napra szegezte tekintetét, bizakodva várva, hogy a nap az alsó világban zajló kemény harcban legyőzze a pusztító erőket. A Sphinx éberen őrizte a fensíkot, melyen Keops, Kefrén és Mükerinos piramisa emelkedett, és ezzel maga is részt vett az örök harcban, amelytől az emberiség fennmaradása függött. A vezír utasította a kőfejtő csapatot, hogy mozdítsák el a szfinx melső lábai között álló nagy szélét. Egy lepecsételt edény és egy karikával ellátott kőlap bukkant elő. Két férfi fölemelte a kőlapot, alatta egy szűk és alacsony folyosó nyílt. A vezír fákját ragadott és elsőként indult el a folyosón. A bejárattól nem messze véletlenül belerugott egy dolerit kupába. Felvette a kupát a földről, és két rét görnyedve tovább ment, míg nem egy fal állta az útját. A fákja fényében észrevette, hogy több kő is ki van bontva, úgy, hogy egy egész kősort el lehet fordítani. A fal túloldalán a nagy piramis alsó kamrája volt. A vezír többször is végigjárta az utat, amelyen a tolvajok behatoltak, aztán szemügyre vette a kupát. A dolerit az egyik legkeményebb, legnehezebben megmunkálható fajta. A kupán egy nagyon zsíros anyag nyomai voltak. Pászer Ptach templomának laboratóriumához fordult, ahol szakemberek azonosították az anyagot. Petróleum volt, amelyet nem volt szabad használni Egyiptomban, mivel égéskor bekormozta a sírok falát és a kézművesek tüdejét. A vezír gyors vizsgálatot rendelt el a nyugati sivatag bányászai körében, valamint a világító olajokkal és a lámpabelekkel foglalkozó szolgálatnál. Aztán először életében elindult, hogy mint vezír megbeszélést tartson a legközvetlenebb munkatársaival. A fáraó építkezéseinek a vezetője, kézműves csapatok és ipartestületek igazgatója, akinek a feladata, hogy mindenkit a megfelelő helyre helyezzen, Tudatva vele a kötelességeit és biztosítva a jólétét, az ország levéltárának és igazgatásának a felelőse, az írnokok főnöke, a hadsereg vezére, a belső béke és biztonság biztosítója, mindez a vezír volt egy személyben. Szavai döntőek voltak. Gondosan mérlegelnie kellett az elképzeléseket, le kellett csillapítania minden heveskedést, rendíthetetlennek kellett maradnia a viharokban, és a kicsi és a nagy feladatokban egyaránt érvényt kellett szereznie az igazságnak. Hivatali ruhája egy hosszú, díszes, vastag kelméből szabott, magasított derekú kötény, amelyet két, a nyakon átvetett pánt tartott. A kötény fölött viselt párduc arra emlékeztetett, hogy a birodalom második emberének gyorsan kell cselekednie. Pászer haját nehéz parókat akarta, Melkasát széles nyaklánc fette. Bőrszíjas saruban, jobb kezében jogarral vonult végig az írnokok sorfala között. Fellépett az emelvényre, amelyen magas támlájú szék állt, majd megfordult, hogy szembenézzen a beosztottjaival. Lábánál áll egy piros kendőn 40 vezéri párca, amelyekkel megbüntetheti a bűnösöket. Amikor a vezír ráakasztotta a vékony aranyláncára a mát istennőt ábrázoló függőt, a kihallgatás megkezdődött. A fáraó világosan megjelölte a vezír kötelességeit, melyek mit sem változtak az első dinasztia ideje óta, azóta, hogy atyáink felépítették ezt az országot. Abból az igazságból élünk, amelyből a fáraó él – és együtt fogunk továbbra is igazságot szolgáltatni, nem téve különbséget szegény és gazdag között. A mi dicsőségünk az, hogy az igazságot elterjesztjük az egész világon, hogy behatoljon az emberekbe és elűzze testükből a rosszat. Védjük meg a gyengét az erőstől, ne hallgassunk a hízelgőkre, szálljunk szembe az űrzavarral és a durvasággal. Mindegyik őjük önmagának tartozik azzal, hogy példásan él. Ha bárki a személyes javára fordítja a tisztét, el fogja veszíteni a rangját és az állását. Szép szavakkal senki sem nyerheti el a bizalmamat. Azt csak a tettek táplálhatják. A beszéd tömörsége és tartalmának szigora és pászer nyugodt hangja egyaránt meglepte a főtisztviselőket. Akik arra számítottak, hogy az új vezír korát és tapasztalatlanságát kihasználva növelhetik majd pihenő napjaik számát, azonnal lemondtak erről a tervről. Akik pedig azt remélték, hogy badzsai távozásából előnyük származik, csalódtak. A vezír első nyilvános parancsa meghatározza a további munkáját. Elődei közül egyesek a hadsereggel foglalkoztak elsőként, mások az öntözéssel, megint mások az adókkal. Lépjen elő a méztermelés felelőse. Jeges szél fújt a Karge oázist körülvevő sivatagban. Az öreg méhész, akit életfogytiglani elzárásra ítéltek, a kaptáraira gondolt, amelyekben a méhek építik a lépet. Védőruha nélkül szokta begyűjteni a mézet, mert nem félt a méhektől, és mindig azonnal észrevette, ha a kis jószágok nyugtalanak voltak. A fáraó egyik jelképe a méh, a fáradhatatlan munkás, a földek ismerője, az ehető aranyat előállító alkimista. Az öreg méhész százféle mézet készített, a legvörösebbtől a legáttetszőbbig, míg nem egy napon egy irigy írnok lopással nem gyanúsította. A drága élelmiszer útját a rendőrség felügyelte, súlyos bűn volt lopni belőle. Az öreg méhész soha többé nem öntheti szét a mézet a viasszal lepecsételt számozott csuprokba, soha többé nem hallhatja kedvenc muzsikáját a méhek döngését a kaptárakban. A méhei. Amikor a nap sírva fakadt, néhány köncsebb a földre hullva méhé változott. Az isteni fényből született rovarok építették fel azután az egész élő természetet. De most már réisten csak egy fegyenc aszott testére süt le, aki szerencsétlen társainak főzi az ízetlen ételeket. Miután a tűzhelynél végzett, az öreg méhész csatlakozott a többi rabhoz. Egy egész kis menet közledeledett a fegyenc telep felé. Legalább ötven katona, harci kocsik, lovak és nagy teherszállító szekerek. Csak nem támadnak a líbiaiak, az öreg megdörzsölte a szemét, és végre ráismert az egyiptomi gyalogosokra. Az őrök mélyen meghajoltak az elsőként belépő férfi előtt, aki egyenesen a konyha felé indult. Az öreg döbbenten ismert rá Pászerra. – Hát, életben vagy? – Hasznos tanácsokat adtál. – Miért jöttél vissza? – Nem felejtettem el, amit ígértem. Men Menj innen gyorsan, elkapnak megint. Nyugodj meg, most én parancsolok az őröknek. Akkor ismét bíró lettél? A fáraó vezírré nevezett ki. Hát ne járásd a bolondját egy fén emberrel. Két katona egy kövér dupla tokás írnokot vezetett elébük. Felismered ezt az embert? – kérdezte pászer. – Ő az! Emiatt a hazudozó miatt ítéltek el! – Ekkor egy cserét javaslok. Ő beáll a helyedre a telepen, te pedig elfoglalod az övét, a mézellátó szolgálat élén. Az öreg méhész ájultan a vezírkarjába hanyatlott. A vezír megdicsérte az írnokot a világos és tömör jelentésért. A kőolaj, amelyet nagy mennyiségben találtak a nyugati sivatagban, felettébb érdekelte a líbiaiakat. Többször is megpróbálták kinyerni, hogy áruba bocsássák, de a fáraó hadserege mindig közbelépett. Az egyiptomi tudósok ártalmas és veszélyes anyagnak tartották. Az udvarban egyetlen embert bíztak meg azzal, hogy a kőolajjal foglalkozzon, hogy megismerje a tulajdonságait. Csak is ő juthatott hozzá ahhoz a készlethez, amelyet egy katonákkal őriztetett állami raktárban tároltak. A név olvastán a vezír hálát mondott az isteneknek, és a királyi palotába sietett. Bejártam azt a folyosót, amely a sphinx a nagy piramis alsó kamrájához vezet. Örökre zárják le a bejáratát, parancsolta a fáraó. A kőművesek már dolgoznak rajta. Találtál valamilyen bűnjelet? Egy dolerit kupát, amelyen kőolajnyomok voltak. Ki jutott hozzá a kőolajhoz? Az, akinek tanulmányoznia kellett a tulajdonságait. A neve? a Vegyész. Dénész rabszolgája és lábtörlője. Tudod, hogy hol lehet most? A legutóbbi értesülések szerint, amelyeket Kemptől kaptam, Sesi Dénésznél rejtőzik. Vannak cinkosaik? Vagy ők maguk irányítják az összeesküvést? Meg fogom tudni, fenség. Tapéni asszony nem engedte, hogy a vezír kocsija elindulhasson. Hallgasson meg! A kocsihajtó hadnagy, akinek pászer biztonságára is vigyáznia kellett, meglengette az ostorát. A vezír lefogta a karját. Na, milyen sürgős! Tapéni pipiskedve múrikálta magát. Érdekelni fogja, amit mondok. Pászer lelépett a szekérről. Jó, fogja rövidre. A vezír maga a megtestesült igazság, nem de? Nos, büszke lesz rám. Egy megcsalt, kihasznált, sárba tiport asszony áldozatnak számít, ugye? Persze. A férjem megcsúfolt. A bíróság megbüntette. A férje? Igen, a barátja, Suti. A líbiai szajháját elűzték, őt pedig egy év börtönre ítélték. Enyhe büntetés, az igazat megvalva, cseppet sem szigorú. Hm? A a nubiai tyárúba száműzte. Az ottani helyőrségben fog szolgálni. Azt mondják, barátságtalan hely. De szúti kivételezett helyzetben lesz, hiszen védheti a hazáját a néger barbároktól. Amikor onnan visszatér, a postások közé fogják beosztani, és tartásdíjat kell majd fizetnie. Egyszerűen el kellett volna válniuk. Meggondoltam magam. Szeretem őt. Nem bírom elviselni, hogy elhagyjanak. Ha közben akarna járni az érdekében, azzal megsérteni már törvényét, és én ezt városszerte elhírezthelném. Mindezt fenyegető mosoly kíséretében közölte. Hm. Szuti tehát letölti a büntetését, állapította meg a vezír, haragját leplezve. De ha visszajön, ha kezelt emel rám, Gyilkossági kísérlettel fogom vádolni, és elviszik egy fegyenc telepre. Most már örökre a A jövője én vagyok. Még nem zárult le a nyomozás bránír meggyilkolása ügyében, Tapéni asszony. A maga dolga megtalálni a bűnöst. Ez a leghőbb vágyam. Nem azt mondta egyszer, hogy titkokat tud? De csak kérkedtem ilyesmivel. Vagy véletlenül elárulta magát, ugyebár kiválóan tud bánni a tűvel. Tapéni, mintha zavarba jött volna. Hát mesterségemmel jár. Meg lehet túl sokat töprengek az ügyön, miközben a gyilkos talán itt van a közelemben. A fekete szépség nem állta a vezír pillantását, sarkon fordult. Pászer épp a rendőrfőnökhöz indult volna, de most inkább meg akart győződni arról, hogy Tappéni igazat mondott. Bekérette hát az iratot szuti tárgyalásáról és az ítéletről. Az iratok megerősítették az asszony szavait. A vezír kellemetlen helyzetbe került. Hogyan segíthetne a barátján, anélkül, hogy megsérteni a törvényt, amelynek ő a letéteményese? Mit sem törődve a kitörni készülő viharral, komoran szekérre szállt. Ki kell dolgozniuk kemmel egy tervet? Noferet bokros telendői közepette talált néhány percet, hogy szilkis májrohamát kezelje. Noha Beltrán felesége fiatal volt, idomai azonnal kigömbölyöttek, amint a torkossága felül a karcsúság iránti vágyán. Két napig feltétlenül diétáznia kell. De azt hittem, meghalok. Már alig kaptam levegőt a sok hányástól. De megkönnyebbül tőle a gyomra. Ó, oh, olyan fáradt vagyok. Teszégy magam, hogy pont önnek mondom ezt. Én csak a gyerekeimmel és a férjemmel foglalkozom. Hogy van a férje? Nagyon boldog, hogy pászer irányítása alatt dolgozhat. Annyira csodálja őt. Ők mindketten olyan kiváló emberek, fogják virágoztatni az országot. Ön nem tart attól, hogy magányos lesz, mint én. Bármi legyen is a kötelezettségünk, pászerrel minden nap látni fogjuk egymást, és minden nap megoszthatjuk egymással a gondolatainkat. A kötelék nélkül, amely egyesít minket, mindketten kudarcot vallanánk. Bocsássa meg, talán tolakodó a kérdés, nem szeretne gyermeket? Um, – Addig nem, míg meg nem tudjuk, hogy kiölte meg Branírt. Fogadalmat tettünk az Istenek előtt, amit befogunk tartani. Fekete fátyol borult Memphisre. Sűrű felhők tornyosultak a város felett. A levegő folytó volt, kutyák vonyítása verte fel a csendet. Dénész több lámpást is meggyújtott, annyira besütétedett. A felesége aludta nyugtatók hatására. Nenofár híres tetrekészsége a múlté volt már. Állandó bágyadság váltotta fel. Az engedelmessé alázatossá vált asszony, nem okoz több bosszuságot. A szállító sesi után ment a műhelybe, ahol a vegyész késeket és kardokat élezett. A kisbajszú ember az eféle munkával vezette le az idegességét néz egy kupa sört nyújtott neki. Pihenj egy kicsit. Mi a hír pászerről? A vezíra gyűjtése foglalkozik. Az első beszéde mély benyomást tett a főtisztviselőkre, de ezek csak szavak. A csoportok hamarosan egymásnak ugranak. Nem fog tudni megbírkozni velük. derül derülátó vagy. Az egyik legkiválóbb tulajdonság ugyebár a türelem. Ha ezt Kádás megértette volna, akkor még mindig köztünk lehetne. Míg az új vezír tüsténkedik, egyelőre élvezzük csak az életet. Aztán majd élvezhetjük a tejhatalmat. Bár csak néhány hónappal idősebb lennék. Ez az egyetlen vágyam. Titoktartó vagy, ügyes, fáradhatatlan. Kiváló államférfi lesz belőled. Neked köszönhetően az egyiptomi tudomány, Hatalmas lépést tesz majd előre. A kőolaj, a kábítószerek, a kohászat, ez az ország parlagon hagyja a kincseit. Ha kifejlesztjük azokat az eljárásokat, amelyeket Ramses megvet, megszabadulunk a hagyományoktól. Sesi lelkesedése hirtelen alábbhagyott. Valaki járkál odakint. Én nem hallottam semmit. M megnézem. Biztos csak egy kertész. Azok nem jönnek a műhely környékére. Sesi bizalmatlanul nézett dénészre. Ide hívtad az árnyék falót, a szállító vonásai megkeményedtek. Kádás letért a jó útról. Te nem. Felfény lett az íg, lecsapott egy villám. A vegyész kiment a műhelyből, elindult a villa felé, majd visszafutott Dénészhez. A szállító sosem látta ilyen sápatnak a cinkosát. Sesi remegett a félelemtől. – egy, egy szellem? – Nyugalom! Fe, – Feketébb, mint az éjszaka, lánynyálva az arca! – Szedd össze magad, és gyere velem! A vegyész némi habozás után engedelmeskedett. A villa bal szárnya lángokban állt. – Vizet! Gyorsan! Ténész futásnak eredt, de egy fekete alak, mintha csak a tűzből bukkant volna elő, elállta az útját. A szállító visszahőkölt. – Ki maga? A szellem fákját tartotta kezében. Sessi visszanyerve hidegvérét, felkapott egy tört a műhelyben, és a különös ellenfélhez lépett. Rosszul tette, mert a szellem belenyomta a fákját az arcába. A hús serceget, a vegyész felüvöltött, térdre esett, megpróbálta megragadni a kegyetlen fegyvert. A szellem felkapta a tört, amelyet Sesi kiejtett a kezéből, és elvágta vele a vegyész torkát. Dénész rémülten futásnak eredt a kert felé, de a szellem hangjára a földbe gyökerezett a lába. – Akarod-e még tudni, hogy ki vagyok? Dénész megfordult. A támadó emberi lény volt, nem túlvilági démon. A szállító rémületét felváltotta a kíváncsiság. – Nézd, Dénész! Nézd meg, mit tettetek? Te és Sesi? Olyan sötét volt, hogy a szállítónak közelebb kellett lépnie. Távolból kiáltások hallatszottak. Az emberek most vették észre a tüzet. A szellem hátra vetette a csukjáját. Az arc csupán egyetlen forradásos seb volt. Felismersz? a ha, hercegnő! Tönkretettél! Tönkreteszlek! Me megöltes sesit! Megbüntettem a hóhéromat. A gyilkost utoléri a végzet és elragadja. A tőrét a lángba tartotta, mintha a keze érzéketlen lenne a tűzre. Nem menekülhetsz, Dénész. Hattusa közelebb lépett az izzó pengével. Dénész egy ugrással a földre dönthette volna, de nem mert szembeszállni az őrjöngő Hettit hercegnővel. Gondolta, majd a rendőrség elintézi. Villám hasította ketti az eget, ismét belecsapott a házba. Egy tűznyelv levált az aláomló faldarabról és lángra lobbantott a dénész ruháját. A szállító megtántorodott, a földre hemperedett, hogy eloltsa a lángokat. Nem látta, hogy közelít a halott arcú szellem.